Та у більшості народів існує неписаний закон, своєрідне табу, що забороняє просто у вічі розглядати іншу людину, особливо незнайомця. Це вважається зухвалістю, визивною або навіть образливою поведінкою. В середноземноморських країнах досить поширена віра в силу лихого ока. Згідно з цим повір'ям, людина із злим, лихим оком приносить нещастя кожному, на кого пильно дивиться. Певно в цьому марновірстві відображено те почуття психологічного дискомфорту, яке викликає пильний погляд незнайомця. Жінки, як правило, використовують прямий погляд набагато частіше, ніж чоловіки, і частіше дивляться на свого співрозмовника – і довше не відводять очі. Можливо, це вроджена відмінність. У будь якому разі, вже із шестимісячного віку дівчатка окатіші, ніж хлопчики. З віком ця різниця збільшується. Про що ж свідчить праці психологів? З'ясувалося, що погляд виконує під час бесіди функцію синхронізації. Той, хто говорить, Звичайно, менше дивиться на партнера, ніж слухач. Вважають, що це дає йому змогу більше концентруватися на змісті своїх висловлювань, не відволікаючися на щось інше. Але приблизно за секунду до завершення довгої фрази або кількох логічно зв'язаних фраз, той, хто говорить, вдивляється прямо в обличчя слухача, мов би, даючи сигнал «Я закінчую». Тепер ваша черга. Партнер, що бере слово, у свою чергу відводить очі. Слухач виражає поглядом увагу і схвалення або незгоду. По очах можна зрозуміти емоційний стан людини. Фінський психолог «Ну, нема!» представляв різним людям смужки, вирізані з фотографій акторів, яких попросили передати мімікою ту чи іншу емоцію. На смужках виднілися лише очі. Відсоток правильних відповідей був вищий, ніж це трапляється за випадкової розгадки. Очевидно, в передаванні емоцій відіграє роль і вся ділянка обличчя навколо очей. Арджайл і його співробітники показали, що погляди допомагають підтримувати під час розмови контакт. Поглядом ніби компенсується дія чинників, що роз'єднують співрозмовників. Приміром, якщо попросити співбесідників сісти по різні боки широкого столу, з'ясується, що вони частіше дивляться одне на одного, ніж коли вони розмовляють, сидячи за вузьким столом. У цьому випадку збільшення відстані між партнерами компенсується зростанням частоти поглядів. Частота прямих поглядів на співбесідника залежить і від того, Вищим чи нижчим від себе ви його вважаєте? Чи старший він від вас? Займає вище суспільне становище? Група психологів з Лінфілд коледжу експериментувала зі студентами. Кожному з досліджуваних експериментатор представляв іншого, незнайомого їй студента і просив обговорити якусь проблему. Але одним казали, що їхні співрозмовники, аспіранти з іншого коледжу, іншим їх представляли як випускників школи, які вже не перший рік не можуть вступити до вузу. Якщо студенти вважали, що їхнє становище вище, ніж у партнерки, вони дивилися на неї, і коли самі говорили, і коли тільки слухали. Коли ж вони думали, що їхнє становище нижче, то кількість поглядів при слуханні була більшою, ніж під час мовлення. Відсутність погляду теж може бути сигналом. Можна підкреслено відводити очі, показуючи, що ігноруєш партнера, не хочеш мати з ним справу. Загалом, спостереження в найрізноманітніших ситуаціях показали, що позитивні емоції супроводжуються зростанням кількості поглядів, негативні відчуття характеризуються відмовою дивитися на співрозмовника.